Andaj porosia por për sot ishte falje ku kau luke zikra letjat thia hayatë përmendje Allahu xhallahu ala. Prandaj niksë këra mundsi të ndrozozë me ma përmend Allahu xhallahu ala në forma të ndryshme, edhe pse ndoshta nuk themi drej drejt për drejt subhanallah. Nuk themi drej drejt për drejt elhamdullah. Nuk themi drejt për drejt Allahu akbar. Nuk themi kështu, mirë po themi tjetrën. E themi fjalën e mirë, dhe kjo është përmendje Allahu xhallahu. Dhe kjo është Padushim, shpërblim që besimtari e merë, sikur se me e përmenë, Zotën Gjelle Huala. Ma dje, besimtari kër është në ndajat saktuara, ato në ndajat ka mundësi që ndoshtë nga njerë më ufolit iqka që së është e hishme. Ndoshtë nga njerë më ufolit iqka që është, është e tepërt. Në ka mundësu Zotën Gjelle Huala për mes Muhammedit sallallahu salem që ne të themi një lutje në fund të mëxhlisit, në fund të ndajës, dhe ajo lutje konsiderohet shlirja çdo gabimi të bërë në ndaj dhe ndaja shndërrohet në përmandje të Zotit. Si ka? Ti se ke përmandtan ku Zotit, po në fund të thua një lutje dhe ajo lutje bën që tek Allahu të, të trajtohesh sikur ai që vazhdimisht Allahun e ka përmendur. Ësht lutja përfundimi të ndajave. Është tek librin e bureja muslimanëve Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant il astaghfiruka il wa tubu ilayk il ni lutja qe ka than pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do kem banu Allahu xhallahu ala duke dëshmu se ai esht i vetmi qe merran ta adurohet duke mbanu Zotin te barekota duke pasuruat nga çdo emrit dhe duke kërku falje prej ti e perfundon çdo musliman tubimin te tij andaj shiko si ka muzin nga çdo aspekt njeriu tjet i perfshir ne përmendje të vazhdueshme te Zotit xhallahu xhallalu Prandaj në çofsë të ndrurosur me gjymtyr nuk kemam mundësi Allahun vazhdimisht të madhrua, nga se nuk mund gjithmonë u fal. Vazhdo me gjuhën tënde. Edhe në moment ku nuk i mundi me gjuhën tënde, vazhdo me bindjen tënde, vazhdo me mendjen tënde, vazhdo me kujtesën tënde e kështu me radhë. Çdo çast i jetës sën dhe çdo moment, kudo që të jesh, ta përmendësh Allahun xhallahu ala. Prandaj me vënd ishte porosia e Salman al-Farisiut kur tha le ti atë Fjalla jote, përmendje e zutë gjellë huala. Ma dje, ju vetëm që e përmend për vete. Mirë po, silja jote, do shtë ndajja jote, veprimit, ja kujton e dhikujtë Allah në gjellë huala. Edhe kjo është kuptim, përmendë Allah në gjithë do vend. Për shambull, nëse më një të bim, flitit i qka që së është të hishme, apo? Dhe të e ulko në këdusha Allah në afalë, dhe së të këfërullat. Ajë nuk qenë ka regullë, po do të me heshtë. Të si tha kur gjë, sile jote, mos përfshirja jote në këtë muhabet të pahishëm, është një mesaj ati që heshtë. Ose për shambullë, nga njëre, ka hikua namazit. Dhe, me i thonë gjithë mund, dikujt për familjes, që u falë, që u falë, mund të të tepërt. Gënirja kujtonë se e ka obligim mu falë, veç kërë që është i mu falë. Ajë të shedu ku falë, heshtja jote � që themi Allahu xhelalu ala. Ja kujto natë që edhe un po dëftna shumë ja babam. Falëun e shkova në xhami. S'potuthsh hajdni me mua. Unë shkova në xhami, çi bien, ju dorëthëmor me u bashk. E kështu morr. Atë ka era edhe kështu forma ti e kujton Zotin xhelalu ala, ngase ja kujton edhe tjerëve Zotin xhelalu ala. Ne kështu besimtarë jetë mundosh në permanet Allahu te bareku te ala. Pastaj tha Faljekun samtuka fikra. Kështu besimtari flet të folë dhe ti është përmendja Allah Gjallahu Allah. E kur heshtë, heshtë i ati është meditim. Besimtari, kur të heshtë, heshtë i ati nuk është shëti të jemendjës poshtë për pjetë, lidhje pa lidhje. Jo, nuk, nuk, nuk, nuk, nuk, nuk, nuk, nuk, nuk, nuk, nuk, nuk nënkuptan para gjykim da i dikujt, heshtë i ati nuk nënkuptan planifikim për të bëdë dëm dikujt, absolutishtë. Qka është heshtë e besimtaret është meditim. Meditim për këtë Mediton për çështje, çush më apo. Mediton për shembull për një adhirim çush më apo më mirë. Mediton për një mokat çush më long këtë punë. Mediton për një njeri varfë çush më i mung këtë njeri. Mediton dhe analizon dy njerëz po flasin çush më i pajtuhur. Fikra, la tiep méditerme. Për të mirë, në drejtim të mirë vazhdimisht, edhe kur të hesëmtarish në adhirim. Ai vesh tonight meditan. Analizon, planifikon bën plane por jome po dam dikujt. Bën plane por jome dëmtu dikan. Mir po bën plane, por më me bumiyet. Mendon, mendon po i veprimsa këtu. Prandaj besimtari nuk është shum, i ngutshëm, i vrrulshëm, por mendon ngadal. Nëse marr këto veprim që kanë dorë, nëse i them ti një gjë që kanë dorë, nëse bëj këtë punë ka më shumë dobë apo më shumë ka don. Prandaj heshtja e thjeshtë meditim është analizë, është pjeqe çështjeve, është maturë, është urtësi që tha, sërmanin farisio tha letjet të folit tënd përmendje zotit me kuptimin që të sekëm dhe letjet heç të jote meditim, analiz e kështë moral prandaj të ndërrozër një preadhurimeve më të mëdha në islam është meditimi që në që nështë në nuk e bujmë shumë që ka në në kupto meditimi meditimi është për shambull me mediturët dhe vetës tëmë që ka Allah o gjëlleu alë mi ka dhën këta disy sa so, bukur So mirë për po shumë e ta, nuk ka mundë zi kush me tja pësuj pas Allah Gjellewala, apo? Me e maru si sy e maru një kush, pa dritë një syve sënë të e për kush, apo? Ndryqimin sënë të e pës kush, mundësir me pasën të akëthana, s'kush, pas Allah Gjellewala. Shqikaj dhe eshim, shqikaj gjuën që doa meditam, dhe ky meditim jashton fandrimin, jashton përkushtimin, jashton zemër me madhrim dhe Zotë Gjellewala, përndaj hishti atjesht meditim. Nuk do më thonë që veç me folë, ose ndashta edhe veç me bo disa adhrimet saktora që jenë lëvizje, jo. Edhe ish pa lëvizje, duke ne në vendet ka mundë si me bo adhrimet shumë matonon nga njere, se atër kur është në lëvizje. Dhe kjo është mirësi Allah Gjellohala që ne e ka dhëmë. Me ditardhët natyres që Zotë e ka kriu, shkua këtë bukuri, e tëra e mbuluar me në gjurë të gjelëbërt, Zotë Gjellohala edhe këtë gjur Moment caktuar për disa javë dhe ditë kalonstin tjetër të vjeshtës dhe çdo gjë pastaj merr ngjyrë tjetër. Gjethet bin, vyshken, bëhet një një një ngjyrë, një, një, një pamë ke tjetër, megjithatë edhe ashtu bëhet e bukur. Kush e bën kështu? Pastaj pasoi vdekje në dimër, pra vjerë i ngjallja. Meditoresoj. Nga sa Allah jeton, kam qosur medituar. Ashtu ndekur vdesin, apo Zoti ka më nërin xhallah. Ai ia pjet, ai ia bjallri. A i jep lëmëtëri, a i jep disponim, a i jep knaci, a i jep gzim Andaj gjitha këto, në bëjnë me konë më i lidhën me zonë Gjellewala Më i më bërshetur në ta, më i knashe me caktimin e ti E kështu më radhë E si vinë gjitha këto, nuk vinë me hutije, me habije, me pavëmendje Me të folën të shumë të jo Vinë dukunanë nga njene gjaditës, ullu me një ven, me dita për gjajën tënde, për gjajën e familjes tënde, popullit tënd, vënit tënd, çka mundesh të bësh, çka ti mund të si më kontribuosh, ku kelon dikon mongu që duhet më aplocu, ndoshta dikujt të komin hak shteti kërkoj hallall e kustomerat, gjithmonë besimtari është produktiv. Me fjalët e ti e kujton Zotin xhallahu ala dhe i shndon të tjerët. Me heshtin e ti analizon dhe bën plane se si më bëu mirë. Si më permesu edhe gjënëti edhe të tjerëve, si më ndihmu kustomerat. Pra nda i tha, feljekon, samtu ke fikra. I tha, letjet, heshtja jote, meditim dhe analiz, dhe planifikim për të bërmir. Pasa i tha, ua nadharu ke ibra. Shikimit, qfar duhet jetë? Nuk duhet jetë shikimit ju në të ndërlëzër si përgjigja e kureshës, filoni, qka këshblejë. Filoni çka kësht morra, po më më sui ton, shikojmë atje ku nuk na përket. Ose Allah na ruaj të më shikoj naçë që është ndaluar në pamje në në në në në, në vende të të, të të dish më kështu morra që Zoti i Gjallë Ora ka thënë do të më ul shikimin atë. E shikimi i besimtarit nuk ka vështirësi më smordzua, të të, po, të, të, e pa rrugën kamesë mos murdzuaftën. Po përto, këto gjithkusht këtyr çdo çdo krijesë e gjallë i përdor sytë me shikoj para vetes vet pas mos mos më, më dëmtu. A duhet Shikimi on me kon, kaq që dhe kushem atëherë? Jo, besimtari ka për të iksuar vetë. A ndaj shikimi besimtari në kohë që më e pa rrugën mos më urdhzu ose mos më përplas me njerëz, por shikimi i ti tij është me marrëm sin. Apo merrm sin. Për shembull, e shhem rrugën një njëri të spravuar, merrm sin. A pse ka më keq se ti? Pse po ankuar? Merrm sin me shikimin tan. E shhem për shemb njëri i cili ka qenë në pozitë e ka qenë me autoritet, mirë për ta është kara kërë se bërë respekt, mërë mësim, apëshe? Nëse nuk punam për njerëzët, kalem pozita, kalem pasoria, nëse nuk ban me dash njerëzët, nuk, nuk kelon punë, mira, fjallë të mira, kalem pozita, bëshë pasaj askushi, mërë mësim, me sytët u, shika? Për shambullë, shë në rrugë një djallë fatkecështë, i cili i bërtetë prindit jetën, apëshe? A që ka të me thonë mësë me dukuf minë që është duhet. Mërë mësim nga mësë dukata. E shenë një rrugës, duko përplasë. Herë në njërë, herë në njërë, i dehërë. Nuk e majnë komët e ti. Mërë mësim, qëra. A përshë, thujel hamna që Allah më ka odhzu mu. E më ka drejtua, më ka bosh i ka me rrujt me menën ti, me se i shabohë, bëga kjesi që kjo. Mërë mësim, që ta ruash finë tënde, të ruash, Në dhe rruke i bëra. Shikimi të letjetë, që farë? Letjetë marrë jë mësimi. Merë mësim nga gjithë të kushë. Merë mësim nga se besimtari ka do qështë merë mësim. Ndërë nëzër, djetarët kanë marrë mësim edhe në situata kur nuk të shkon menja me marrë mësim. Ata kanë marrë mësim. Pse? Nga se për një musliman tërjeta ati është shkollë. Tërjeta ati është mësim. Besimtari nuk busa veqë bankët e shk Kudo që gjin mundësi më mësojm son. Ngase nuk dihet me çfarë fjalë, me çfarë pamje, me çfarë situatë, atë mund ja po të më përfituam ia po harish edhe moftë. Abdullah ibn Mubaraku, një pediator më mbaj njëri më ato. Ai që s'te mbledhën me njëra hadithe gjatë jetës së si. tij. Do kishte mira hadithe të pejgamberit alayhis salam që i kishte mbledh, ishte dijetari hadithit. Dhe kurriri vdekja ishte shtrat në fra vdekja tash i smut po prart momentin kur po vijme lekë vdekjes dhe po vin njerëz me vizituar njëri mal po vin njerëz me vizituar e ham njëri me vizituar ndër njerëz dhe po don m'ia thoni fjalë të mirë nga se ismutit, i smuti kanë vetë për fjalë të mirë në këngë për mohabet shumë i smuti se e lodh në këngë me gatai në këngë në këngë udhëzin fetar me shku te i smuti me ne dy or ai kanë e mbushur sht ka 5 minuta ngushllaje lejani fjalë të mirë edhe dil kaç çunë kaq pse pejgamberi alayhis sallam ande ky njerë hyr tek Abdullah ibn Mubaraku dhe i tha O burr imam e kam një myrzë për ty dhe ja citoj një hadith që ishte përgzim për këtë njeri i një thënë e pejgamberit alayhis sallam ky njeri para ishte shtat dashnjeri ishte ishte ligë shart e vdekjes i kishte charta i tha prit pak vëllaja prit veç pak e futi dorën në nështratë, që e kishtë, e nëzori një fletore edhe një lapsë. I tha, a ka mundësi edhe njëherë që të hadithën, ba thonë? Tha, po, ka mundësi, po, qëka po duhet me shumë, ta është ti? Keshkru balë, ti kemsu balë, qëka po duhet me shku këtë hadithë, ta është? Ti po e së për dunja, ta është, dëmë da të kuptim, kem marë, sa so kem marë? Qëfar i tha kë njëri? Kë buri mabë, e që kë që ka marë, kë Tha, po e shkuj këtë hadith Nga se ndoshtë a Zotë Gjellewala Pekrësht për shkak Qëtë i hadithim që në gjennet Ku e dihune për Ku e dinti Ku e dinti me qëka Allah të falë t'ju Ka punë Saktume që Allah t'i pagun më shumë E jëndë vogla Se dë punë qëtë në lojë t'i menësa Me ato pagushumë Nuk dhjet Pse sinceriteti, sakrifica Ka disa rëthanat tjera që Një punë e bujnë të madhë Jo vetë punë në vetë Një punë më në punëmon e konë e madhe vetën e vet. Mirpo e zvoglon sinqitetin. E zvoglon gatishmëria dhe vullneti, e zvoglon ka punësh të vogël, po e rrit njetë, e rrit sakrifica, e rrit gatishmëria për për me bëu mirë, e rrit. Prandaj ky njerëz këtë gjendje, më shkuni hadith, mos më leju që as këtë të më ikë, pasi shumë është tjetër nga hadithe që i ka shkrukur kurun konshnash. Prandaj mos në çmoazë nga msimi. Edhe nëse e nini fjalë dy herë, tre herë Mos thu e Apo, di, di, shka, po, probleme, Apo, bono, bono, di, di e di, mos e njo më njeren. Apo dikush do të më thonë diçka, pse po? Allahu është problem, shumë falëminjers. Apo, bëno, bëno korrekt, respektoje çefin e dikujt me të kallu ti diçka. Mos e njo më njermon. I kurekomniuon kto ti kus sekondoni ja përshëm, pse për po e njo më njeren. Kurekomniuon ti datë sekond këto, çka kogo gole që sokon këti e kon, çka kogo gole. Apo, jini po ka çefu të donë një fjalë të mirë, respektoje shumë falëminjers. Andaj thot ata ibn Birabah, një dietar i madh, po të vallahi ndodhë dikush me ma thonë një hadith me ma thonë një fjolë bëngorës, e onë e komni para se me lindë aj vetë e komni e të hadithë ndërësuar rri e ndëgjaj po thuaj se po e ndëgjaj për, për e eshtë por kjo e respekti kjo e ndire s'ko gajle pra ndaj tha sëmralin farisiu lete jet shikimit lete jet marje mësim mësim mërë vazhdimisht letëzo mërë mësim nga e që për e sha ma djën nga e që për e dëg Gjithë mënë përfita Gjithë mënë përfita Andaj, këtu ishtë në tri përësi Që da është të me i thonë për sëtë Kanë me të dytë tjera se fjallë me pesh Fjallë pasur Andaj, po kam të shi që pak ma shumë me e zirun Në, në komendë, e bëzoj që jashuim harin Insha Allah tonë Andaj, tha, se mamin farisiu Në përësin e sotit Fëlljekun ka u lukë dhikra Osam tu ke fikra Lëtjet fjala jote Përmendje zote gjellë gjelalu Gjithë mund falmir Lëtjet heshte jote Meditim dhe analiz Dhe planifikim për me po mir Dhe lëtjet shikimit Morë jemsime dhe i bret Ta manë edhe na thujm i bret me morë Merë mësim të dikush Merë Të dikush merë i bret Në kuptim që kura Po të dikush merë urnek E ki shemull Qërë e masha dha filoni E dhe këtu merë mësim Ju respektohet baba, ju respektohet nona që ju bëu të mirë. Merrem sim, merrem sim. Kisha nehtia ti jetoj të shkollat. Kan meta dy porosit fundit që inshallah shpresoj me i thonë Xhimon e arshme inshallah. Allahu subhanahu wa taala na mundsoj të jua jont jetë për mendje e Zotit që Allahu. Heshtje jont jetë, heshtje ku ne me vërtet meditojm, analizojm dhe planifikojm për bupo të mira. Dhe Allahu na mundsoj që të marrim sim në ngatirët Dërsa kur duhet tjerë të marim simpeneve tjetë vetëm sim i mirë dhe shemë dhe model për atë se si duhet tjetë një njëri formuar dhe një njëri pjekur dhe e, i devaz shumë dhe fisnik. Të nërëzër me ka që për e do fund, ka orkua e zanit, e kam veç një parësi dhe është ta dhe detyrojmë me thonën hudbe, e thonën në hudbe, mirë po po duhet dhe këto me e thonë, ka, ka të bëjmë me kohën kur ne po legjërojmë në hudbe. Të nërëzër, hudbe e ja gjumas është obligative, Nëse njëri gjatë hudbës, veç i thët një shukë këti, shuj, veç shuj me i thënë, e ka hupë sevapën e gjumës. E dhe mu me, me fulla i vetë apëtën. Në nuk lejovët me fulla ditë në gjithë, kër imamir në hudbë është endaluar me full. Nga se e hupë sevapën e gjumës, në dhe është të hupën e gjumës, në dhe është të hupën e gjumës. Nga se ka thënë pejgamber, për të në këna hadith, kësu ka thënë Muhammed Kusht i that, shukut ti në saf, uskut, hesht, ol imamu ja khtub, e imami më në hudme, fekat lega. Lega, hadith i bjen, e ka shly, ka, ka hup se rapin, ka bo vepër doon që të pahishme, në koptim vepër të ronë, gjatë, o të bësatëm. E fol, që ka me folë, këveq me dhonë, ati që po folë, nga ti me dhonë shruj, ti që fargjunoj ki, e aji që po folë, e që ka bo vetër me dhonë shruj, kë... Allah nërujtë. Ndaj i hutë bja, edhe sa do që me zgatë, bërë sabër. Nere një aftë është ka mësime. Qka do që të ngësh në hutë bë? Ku do që të ngësh ki se vabë? Po thëmë, kur shtimë, edhe mos të përfitam, shvallaj se vabë ki. Ashtë e pa mund shumës me mësu diqka. Tre, ose me rikujtu diqka që i ke ditë, për po ke harru, ose me përfërsu diqka, gjithë mund ka që ka më mu marrë dhe. Pa i bërë i sabër dhe po në dia martim e pa dikun të folësh shqetësim për mua po pse jo pse më pengon mu mirë po më pengon ka se ka më marr se vop e del nga sa po marr se vop e s'kam qef askush për ju marr këtu e më u kthyt dur thotë Allah na fal top veçanërisht për shembull as huim dhe po dëgjojm gjalë për shembull veçanërisht xhamat që janë jashtë na s'ta nuk po kanë ambient mjaftueshëm për koncentrim se jashtë ka zhurmë me këtu më radh edhe një telefonin e kthen mesazhe bën iman ban hutbe s'është Së ke rishme Kë nuk i ta kanë, zban. telefonat në gjep, e më shillë telefonin, ullësh edhe ngan, edhe në dëgjan, gjitha se kanë, jo gjitha minut, gjitha se kanë që e kalan, duke në dëgju imamin hodbe, ti e duke u shpërbly, ti po t'hipi se vabët e ka la gjele vala. Në tëjmë se hup, kujdesu, dhe gjemëve me ndje, meri porësit, nga që ndështa të shpijat vetë, dikur që ka thahogja, e duke më i kalzu, pse jo, ka grahe, ka, ka modra tona, ndoshta mazhëmoas pina me ta kafaj vet ku ken gjëmo ani çka tha hoğa ai në rason me gozhën ka zënë fjal prandaj të koncentrohemi dhe të jemi të aft me kuptu porosin e hutbes edhe na vet por me përqjell dikul andër për, për kë duhet të koncentrohemi duhet vëmendje duhet heshtje allah na mundson me fitu sevape maksimale sa sa domon as vet nuk mund ta paramendoj zoti na dhash sevape dhe na rujt allah nga çdo vepër apo fjalë apo veprimi i cili ka mundësi me në e zbe shpërblimin e angajimeve tona. Me ka që pojdo fond zotë i shpërblimin, ndresht një safat mirë, regulloni mirë, bo një gati për namazë edhe thërni e zanë. Vësallam ala Muhammed, vëllë Ali, vësallam, vësallam, vësallam, vësallam, vësallam, vësallam, vësallam, vësallam, vësallam, vësallam, vësallam.